через шматочок залізяки. Обличчя його заплямилося рум'янцем. Я пішов в зобори, а він перевальцем попрямував у город. На майдані я стрів Ревеку. Знов на мельдунок, криво засміялася вона. Щоки її пожовкли і сохлися. Очі посоловіли туги за Федором. Витко оцвітає дівка, як з хатою Прокопе. На ній мені світклинув, «Додому, Ревеко, – спитав я. Егеш, я теж, у мене вкрали інструменти. Почуваю себе, як у сорочці з чого в плеча. Як? Вкрали, схоже, головацький. Зима якась непевна, – цмокнула Ревека. – Почнуться в полі роботи. Тоді люди полегіднішають. Тепер ніби хто їх з мішка випустив». Свердло і все начиння були акуратно складені в печері і накриті плащем. Сніг замів сліди, та мене не треба було переконувати, що побували тут головацького чоботи, 46-й трохи тиснуть. До обіду я дірявив скелю і думав про Ревеку. Була у неї загатою оргія чи поема, стало шкода обох. Вони жили по той світу, минаючи днем і стікаючись нічю. Обідав дома. Ливадиха дала листа від Покуцького. Кожним словом, майстер дякував за посилку, аж ніби вирізьблював словами ту вдячність. Питав Покуцький, чи гладко мені зійшлося у Тернополі ще пак. Лист був довгий на чотири аркуші. Покуцький розписував, який голод у Львові. Яке безробіття. Заворушилися Дрогобич і Борислав. На порозі голодова революція. Петрушевич мав оголошувати промову, та відмінили, бо, видно, боїться появлятися серед людей. У промислових містах утворюються ради. Вони намагаються навести лад у постачанні продовольства, але урядовці ставлять їм палиці в колеса. Конфіскують продукти для фронту. Словом, з його повідомлень важко було визначити, коли громадянство більше буде любити свою вітчизну. Тоді, коли міністри обіцяють рай, чи тоді, коли вони плюють на державу. Прибіг задиханий Ілля Гордій. Сказав, що із залісся привезли чотири кулемети. Комісар призначив мене командиром сотні спеціальним розпорядженням але віднині сотня називається алярмовою. Гривастюк наповідав, що ти конче навідався до канцелярії. Треба описати зброю, скласти списки людей і ще щось там важливе вирішити. От здорово, але де тістати тютюну? Перед тижнем продав за 300 крон 2 кіло смальцю, а акурат вистачило на півтора кіло самосаду. Та вчора... Підпили трохи і висмалили до корінчика. «Як у тебе закінчилося злободою?» – поцікавився я. «Партизувався наново?» «Розпрощався з радикалами. Націоналісти прийняли і не питали, чи знаю програму». «Виплутався?» «Надув, як циган коня перед торгом». «А націоналісти мають програму?» «А як же?» – відказав він. «Повинні б мати». Мені написали зі Львова, що... Ріпники в Бориславі допомагають націоналізації промисловців. Це входить у програму націоналістів? Цілком можливо, що входить, але я точно не знаю. Грубо виходило, що каменю досить. До вечора я погортав ще один щов, сідало сонце. Лід на Дністрі виблискував світлом далеких ще несміливих зір. Село тарабанило відрами, надсадно поскрипувало дверима, заповнюючи долину клопітливим вишуровим гомоном. Мамо, де ви поділи це долинуло виразно. А ти приведена? Де він завжди? Під оборогом. Отчепися від мене. Та ось вщухло, ближчики поступово згорнулися до центра села і блякло, несамохіть поглипувало. Густілу не між горами. Скільки солодкого миру навколо не вірилося, що недавно в окопах лютувала смерть, і серця ятрила кравожадоба. Я бігцем оглянувся на фронтові дні.